Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasullu Muhammedin wa ala alihi wa ashabih wa men tëbihahum bi ihsan ila yomiddin Allahun azhujal falenderojmë dhe bëtëm për ti ndim dhe falje kërkojmë lavdatët dhe bekimet Allahu qofrimi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam i familjen shokët dhe gjithëta që ndjekin këtë rukë dhirëndin në fund të kësaj botë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 Kur bëhet fjalë për ta njerëz, padyshim se e kuriozon listen e këtyre njerëzve, një kategori e quajtur të dërguarët e Allahut. Pejgamberët e Allahut Azh-Zhal kanë porositë gjatë të gjithë jetës. Kanë jetës, mirë po, lënë mësime gjatë të gjithë jetës. Mirpo, këta kanë edhe disa porositi në fund të jetës tyre. Duke e kurrizuar tërat jetë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 që u Allah Nuhi Aleyhisselam dhjëm vëti parëse me vdikë. Nuhi Aleyhisselam është një nga pegamber të Allahot Azojel, i cili i parin të këtu balafaqua me mëkatën e shirkut. Nga sesikur se thot Ibn Abbas, i radiallahu anhu, pas ademit Aleyhisselam, njerëzit dhe të shekuj jetuan në besimin e pasrë. Pas taj i devjej shëjtani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 Krasa i përvojët mrekulushme, së është hera parë që përpallaveqohet të uhidi me shirkun, e dy të që bënë interesat dujnë, në lejësra më është, se që ndrajnë në tokë, vëqë në misjanë, jo jetë, po në misjanë, dhe në, në, në shpallosje të mësimeve të Allah Gjallewala, nënë qënë e pëzdhë dhvita. Dhe sa këtështë nënë qënë e pëzdhë dhvita, asë nënë qënë e katërtë e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 ka porosim e dëvërtit, më lajë që ka më në alonë, neve. Ka orë në transmitim, si kurse ka orë të Imam Ahmed i Rahimullah, dhe në disa koleksionet tira të adithit, se Nuhi Aleyhi Salam parasim e vdik, në disa transmitim e thuhat se e la porosim djallit e ti, ndërso disa transmitim e tha djallit e ti. Nuk është përqudi se Nuhi Aleyhi Salam e dini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 Çi li dhe toka. Çejt dhe toka, jo ni çil. Çejt dhe toka, çai çet stat pol çej. Zbashku me tokën. Shndruan në një halk, në një rrethore. Që në mes të saj është la ilaha illallah, do ta çon të këtë halk fjala la ilaha illallah. Faqoj porose me fjalën subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahi ve bihamdi është kuptimi i saj. I pasur është Allahun nga gjdo e metë dhe ati të akoni tërfalendënimi. Ju përësis me këtë lutja, subhanë Allah i bihamdi. Thëtë fein nga salatu kulli shej, nga se kjo është lutja gjdo krijesë, s'ka krijes në ftyrë tokës, që nuk e lutë Allah me fjale, subhanë Allah i bihamdi. Wabiha turzëkul khalko. Thëtë edhe me këtë fjale furnizohen krijesat, rëzë konë tokë bjen me këtë lutja. Tha hua në haku ma nithë në tejni, dhe për ju ndalën nga dy gjera. Në dy për ju urnaj, e mësumë, dhe për ju ndalën nga dy gjera. Kjo është në prakë vdekës, duke vdekën nukë, a.s. Tha hua në haku ma nithë në tejni, nërso për ju ndalën nga dy gjera, setën këtë dy gjera. Thamë për ju ndalën, dhe për ju atërhe që vëmenën dhe vrejtën nga shirku, nga idhutaria, nga të shëqëruarit dikën në adurim ndë e Allah të manuar dhe gjitha është sot porosia e më është që të ruhen nga Kibri, nga mendje mëdhësia Kër pegamberi sallallahu a të sallem e përcili këtë porosia nga se nëse kënangu nuhin në alisëram e kush pa e të regon këtë porosia këtë vasijat të nuhit alisam kush pa e të regon pa e të regon Muhamedi sallallahu a të sallem E aty që dhe një njëri, tha ja Rasul Allah, se kërë ndërgjë fjare më ndjë madhësi, pas taj fillajnë të shfat një keqë kuptim, tha ja Rasul Allah, në qëfë se njëri ka dëshirë mu vesh mirë, a është këmë ndjë madhësi, tha pegamësëm jo. E në qëfë se ka dëshirë me pas mjetin të rëzmaturës të mirë, a është këmë ndjë madhësi, tha jo. E në qëfë se ka dëshirë me pas këpucët e mira,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 Dënëro lazer kë është porosia dhe këshilla e lut Allahu selam që besoj është aq e qartë, saqë nuk ka nevojë për shumë koment me të vërtet, por kanë për meditim. Me kuptuar se një njeri i cili ka jetuar 950 vjet në tokë, për këtë jetës tim i thon, çka ka na kshëllon në emanetin eve? Shikoj çka lënë ai emanet. Përkërci çka ti? Apo të mësu pë jetën tonë, çka po na mson neve? Shikoj çka ka lënë ai tonë. Pastaj por i thot Jë yup përësës në fjallën La ilaha illa Allah A thua vallë është përslimë Vëq me thonë La ilaha illa Allah <coughs> Filan për e këtuhit Filan për e këtuhit Nëse Muhammedi sallallahu alifëm ka thëm Afdalu dhikri La ilaha illa Allah Për mandja ma e mir Që mund të bëshë Allahut është të thua La ilaha illa Allah Nësallu të është La ilaha illa Allah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 Ja pohënd këtë drejt ekskluzivisht Dhe absolutisht Dhe përfundimisht Allahu të madnuar Illa Allah Adhurimi, nështrimi, për ullja Të gjitha i takojn Allahu të azogjall Ajo është mëritori Dhe asë kush nuk i përzijet Allahu të gjallë u alë në këtë drejt Kjo është e drejta e Allahu të në tokë Të krijesit e ti Kjo është obligimi i rabbet Allahu të ndajti të adhurojnë e laun e vetëm, pa i boshak në adhurojnë e vahtëm. Kjo është e drejta laun. Pësat e kene ndegju folet për lojle -loj të drejtash, apo? E drejtet të njeriut, e të drejtet e grave, e të burave, e të thmive, ma gjë ka të drejtet të kafshve, ka të drejtet të lojleshme që, ka shoqata, ka kategorit të në cektuar a njerëzish, që, m, do të të imbrojnë të drejtet e të tjerëve.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 jan pejgambert Allahut e pasuar tyne. Prandaj na jemi me meritore që ta nyjm fjalën la ilaha illallah. Na jemi me të thirrurit që ta mbrojm fjalën la ilaha illallah. Muslimum që ata për buzët nënçmohet, keç kuptohet apo keç përdoret e kështu me radhë. Andaj porosia është të kujdesemi që ta mësojmë fjalën La ilahe illallah. Duke filluar nga përmendje e shpesht. La gje gjuën gjithmonë me fjale La ilahe illallah. Mësë e kuptimin e kësa fjale, e dyta dhe e treta, mësë i kushtet e kësa fjale. Kjo fjale është si kurse një ndërtes, apo? Shikone këtë gjami ka shtë bu, kur ka shtë madhë që e ka ndërtu atë Allah i shpërbleft, kur ka kontribu për këtë gjami, apo? Apo?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 Pranimi që kjo fjall ka orë më ta. Me qëka ka orë kjo fjall? Kjo fjall, qëka në akasil njëve? Kjo fjall në akasil një libër që që qëhëtë Quran, edhe në akasil një pegamber e qëhëtë Muhammedi sallallahu alai sallam. Në Quran kodë dhe porësi, në fjall të pegamberës në kodë dhe porësi, fjall Allah, ilah, ilah, në mësëll, që me ta pranojmë atë që ka orë më të kjo fjall. Pas pranimi qëfar të të bëjmë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 Dëshurria ndëj të rasoj që në lidhme të kje fjallë. Dhe pa dëshimë, refuzimi dhe dhe gjithashoj edhe urejtja, e të rasoj që e, e kundërshton dhe e rënon këtë fjallë. Për nëjë shikoj s'ashtë e madhë, s'ashtë në përgjithsi. Jo rësisht nuhë ja lisam tha, ku i desu një për këtë nga se këtu e këni tërë, jetë në juaj. Dhe tha, ku i desu një për, subhanë Allah i vëbihamdi. Qëka është subhanë është përmandja e Allah që melekët Allahot më shumë të përmandja në Allahot më këtë fjojë alëbëto. Shikur se? E ka përmandja Allahu Azhel wa të rëll melekët të hafina min hauli l'arshi dhe ti isha melekët të shikëshe po Allahot përëgën të melekët hafin hafin të dhëtë shikur se nga të dhemi kamzbathur apo të rëthuar duke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 Ma shumë se një minut e gjys nuk të merë Me thonë, Subhanallah i bihamdihi Subhanallah i bihamdihi Subhanallah i bihamdihi Ka thonë Muhammedin, kur shtatë një qinë herë e kështu? I falen, mëkatet, edhe në qovës i ka Sa shku ma deti të për Subhanallah Për një minut e gjys tërë kjo sevap Ka thonë, kur shtatë më në gjest E ka ardhë disa Transmitime edhe në mbrëmje Një qinë herë, Subhanallah i bihamdihi Ma dje, ka në hadith Se ka thonë pegamber Nuk vjen ditë e gjykimit ndokush me vepër më të mirë se kë pas aty që ka thon më shumë se kë subhanallahu ve hamdi. Niç ç'nërëz minimume, apo ndoshta ti vazhdon atëherë. E kam pyet një djetar të hershëm, ka thon kemtu subbih, sa thush subhanallahu nditja, subhanallahu subhanallahu bihamdi, ka thon 100 mijë herë me të ngjime të gigsteve. Pastaj e lon numërimin e nuk e di ku përfundoi. Subhanallah Qka themi ne në qëfësës themi Subhanallah Me qka angazhojë gjuha jonë Qëfësë jonë me përmenën të Allah Gjelleware Atër patër shimë do të angazhojët me Ndo shta ndë një përgojim Ndo shta bartje fjalësh Do të angazhojët ndo shta me sigurim Me ndë një thashe thëme Me ndë një punë që së në përket neve Apo me diçka që nuk në bëndë bi Përndaj, angazhojë gjuha në përmenën të Allah Me la il Angazhe e gjuhën dëndë me subhanë Allah vë bihamdihi në, në më njëzë dhe mbërëm e dhe gjatë ditës që tjërë fitimtar bëje këtë rektime zote gjithësis madhrejë Allah vë në gjallë vë ala madhrejë me gjuhë madhrej madhrej dhe me zamër e si ti thu subhanë Allah vë bihamdihi edhe kja është loj mohime dhe pohime një zbërthim praktik i fjanas la ilahe illa Allah se subhanë Allah është një loj madhrimi Allah duke mohuar qëfar dollaj njëllë dhe të metën, da e Allah Gjellewala. Kur thua Subhanallah, qëka thu ti? Kur thua Subhanallah, qëka thu? Thua, o Zatë, ti nuk ke asni të metë. O Allah, ti e i përkryjëri. O Allah, ti s'ke asni dëpsi. Ti s'ke asni mangësi. Ti e i ploti. Thua Subhanallah. Pas taj këte pasantë, alhamdulillah, ty të kofanërrimi. A të si lënve që praktike është përfond në shamu të konkretë? Allahu ka çaqtu diçka për ty. Apo? Dhe ty po të bën tamam që as provë ty s'po bësh rahat formatata, apo? Thuaj subhanallahu bihamdi. Dbonë rogadë kë fjalmë herat. Se pjesa e parë është Allah ti nuk e të meta. Do të thotë kush ta ka çu kus provë? Allahu te barekat ala. Kush ka çprovu me kët? Allah Allahu xhelalu ala. Me çka të ka çprovu? Me dijen e ti, ai e din çka të ka tregu. Apo po?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 Nuk ka pas mundësi me i shkru ma mirë, asë kush posë Allah Gjallahu Ala. Mi i thonë prindve tu, apo, mi i thonë di kush, di kuna, Allah Gjallahu Ala me i leju, po thëmë, kush të imeshtë, mi i thonë, mi i thonë një babë, një një nëne, po ju vjen një idealin këtë dunja, kojë mi u funizu me thmenit mi, apo, shkru e një jo, sa për këni qef me rënuaj, që ka për këni qef me bo, që ka për këni qef me ndonë këtë bot, Kur? Po në është ta baba se kështu Kër mu smu në apëtër E Allahu e ka shu apëtër Ma mire mu smu apëtër Kër vjen për Allahot Nuk ka mirë me shku me lybë vetë Se të një denuash A ma rruash në shëndet Po të vjen smu nja Dije që e khaj për Allahot ashtë një, ashtë një Begati që Allahu po të dërgën Ti ku pëtë e drejtë E kështu mëron me gjitha në do ditë etës tuj Subhan Allahi nga se kjo është përmendje e allot nga gjithë kres edhe ka thonë me këtë furnizohë njerëzit do më thonë të lezër, kjo, kjo përësie nuk i të i samë në hepë me kuptu se risku i njerëzve nuk është vëqë në vrapim në njerëz të menojnë se sa ma shonë më nëshë ma shonë fitën do të më mundu shumë po nuk do të me kuptu vëqë vrapimi pas furnizimit është mënyrë e vetë me më furnizohë apo? jo, vrap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 Ajë që e falë namazin edhe shkonë pun, edhe kërë është falë, ka qimë duke li për rëskë. Ajë që kërkanë furnizimin edhe përmendë Allah, kërë edhe duke vërapu e ka gjetë rëskën, pa duke përmendë Allah në gjëllë dhe uala. Onda i thuj, subhanallah, bihamdi, nga se me këtë zbret rëskën bini njerëzit, si kurse ka dhënë Nuhi Alehi Sera. Në kjo është pjesë e pare këse e porosie, të Nuhi të Alisam do të flasin për pjesë Dhe ka porosit më ulërgjepsë në një album në takimin e arshëm. Allahu xhallahu ala na i drejtoft zemrat tona me fjalën la ilahe illallah. Dhe Allahu xhallahu ala na bof titën tonë që të jetojmë sipas fjalës la ilahe illallah. Dhe Allah na mëson që dalja ju nga kjo botë dhe fjala juaj e fundit në këtë botë jet la ilahe illallah muhammedur rasulullah. Dhe Allahu xhallahu ala na i bof që gjuhët tona të jetë lagura vazhdimisht me subhanallahi o bihamdi. S'ka fjalë më e mirë. S'ka pun më e mirë. Ja volimir, ja thoj subhanallahu bihamdi. Ma mirë këti. Bële tan ditën më s'më fol kur gjë. Vetëm subhanallahu bihamdi që ekspecsual më hasop, s'më fol gjëra që të kallon nesër këngarkesë dhe këpuresi jote. Kjo është porosia e njëri të madh. Këtë porosisë ka thon gjithkush, e ka thonë njëri që bajagi gatën tëu kanë ai. Shikosh se ka, ka përzihet me të lon ty pas vetë atë. Allah na ozon në rrugën e drejtë, Zoti ju shpërblet për vëmendjen e saprën, me kaç po e përdnun për sot wa sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam et asim kathirah